de l'Arxiu de la Memòria. Sigueu benvinguts, oients de Gabiló Ràdio, a un programa especial, el que fa deu, de l'Arxiu de la Memòria. Un espai de ràdio on durant dos anys hem tractat de descobrir-vos, amb el llenguatge narratiu dels documentals, alguns fets i personatges que conformen la nostra història. I és que, junt a la difusió, el projecte de l'Arxiu pretén, principalment, recollir i catalogar el nostre rit patrimoni. Per a aquesta ambiciosa tasca, fins al moment hem creat tres grans fons. Un fons documental, que està composat per documents en paper o digitalitzats de diferents arxius, un fons fotogràfic, el qual compta amb més de 2.000 imatges, i un xicotet fons audiovisual en el qual es troba la fonoteca, un lloc on tractem de recollir els sons enregistrats al poble en els últims 40 anys i que compta amb més d'una trentena de gravacions realitzades des de 1969. Com la resta de fons, la fonoteca s'ha nodri de les nostres recerques i de donacions fetes per particular. En aquest cas, caldria destacar una de les primeres gravacions, si no la primera, que es va fer a Sella per part d'una jove inquieta, Pepa Cantó-Berenguer, Pepa Lallum, que al voltant de 1969 va portar al poble un dels primers magnetòfons per gravar, com no, l'Aurora. Així ens ho contava Pepa fa uns anys. Doncs mira, el l'any sobre l'any 70, 69, 70, 71. Jo crec que 69 o 70. Dios te salve, salve, salve, salve, salve María. Es va gravar en, en un casset Philips, d'aquestes primers que van eixir negres, en la queseta Sabatier. Y se grabó en la Carrer Valencia número uno Es, es va a grabar después de una aurora. Pues mira, cantaba, estaba eh el Celestino, así Arturo Català, José Cantó, José Desastre, qué día. Eh, Era día preparación destino y Carmen la Después de esa mamá David Nem a Nema, té de chocolate i la, la qüestió és que cada volta anava menys gent al Rosari. I algú va fer el comentari del que el Rosari que no se pareix no fer-se. M'han tenut un litet. Sí. I jo dic, pues el que cabe per no fer-se, però res a mi va dir, jo menys gravi. Vaig l'Aurora i a continuació de l'Aurora allí a fer-mos un chocolate perquè entonces no es feia xocolata en la plaça. Mm. Vam anar a la de la Aurora y después va el Camaricano. al final Rosaril va a ser el que va majorals, a ser vosatros majores, pero s'ha tomat a quedir. Y això quin any va ser? El va a ser va recuperar en el 96. Claro. Wow. Ninguno més, però mentre mate Quidela. Sí. Los mullite, i un repete y lo de grabaron va ser també un repente. De que ja que esto por mira ya que esto hu así canteu. Molt bé. I van cantar. La taula, el que se té en mi, si les de xocolata alrededor Mira tu, la... aixina no va ser. Quasi 50 anys es separen d'aquest so inimitable del Rosari de l'Aurora, un cant avui pràcticament desaparegut i amb les veus d'eixa generació tan recordada de cantaors. Una altra donació es la que ens va a hacer Tony Olcina la gran amb la grabación de la seu avia tonia Roncoria una de les mantenidores de la Jota de sella y que a Millans dels anys 80 va en registrar algunes cançons molt cridaneres como aquesta. En la línia d'aquests valuosos materials, fa uns anys David Sirvent va aconseguir les gravacions que els alumnes del Server Mora feren precisament entre 1984 i 85 per a la fonoteca de materials del desaparegut Institut Valencià de la Música, unes gravacions que ja es presentaren a Cabiló Ràdio i que tenen una grandíssima valua a més de qualitat. Sentimos José Soler, nascido al voltante de 1904, cantando estas canciones de batería. Sí, eh, escampeu la parva esa, que me... si no se lo de comenzar. ¡Arremacho! ¡Ah, hambre molita toda, ah, campanillera, a la hija de la amor, que en la cojera, eh. Els tècnics de l'Institut Valencià de la Música tingueren també l'oportunitat de gravar algunes polifonies religioses que encara posen els cabells de punta. Així us presentem els gojos a la mare de Déu dels Olors. Amé. veus con les de Arturo Català, José Celestino, Antonio García, José Cantó, Juan Santamaría i Miguel Santamaría, i canten así, han sigut certament irrepetibles. Per als últims anys ha destacat sense dubte per la seva sorprenent memòria i la seva veu, Isabel Cantó Cantolcina, Isabel La Venta, que recita moltes de les cançons recollides per Alba Asensi i que es troben al repositori Campop del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. La muller de don Jeroni porta postisses les dents, porta una cama de goma i un ull de cristal també, porta les celles postisses de madera, porta un braç i porta unes quantes coses que no es poden ni explicar, pobre don Jeroni la primera nit. Va a tancar la porta pa anar a dormir i el que la va veure tot a desarmar va a arrancar a córrer i encara no ha tornat. Deixant de banda la música, altre tipus de documents molt valuosos que tenim a la fonoteca són les entrevistes. La tasca de Capiló Ràdio ha sigut, en aquest sentit, molt enriquidora, però voldrien destacar dos entrevistes realitzades als anys 2002 i 2003. La primera d'elles és a Toné Ferrer, un dels grans pilotaris que a dona sella i que va encapçalar una mítica generació de jugadors als anys 30 i 40. És sí, que jo anem a nosaltres, nosaltres anem eh, les, les festes de finestrat les festes del col·legio també, a les de, de, de, de penària també, les festes de, de relleu, molts anys. I, eh, de tots els pobres al redon, de cella per la, la partida de festa. I en qui jo anem a vostè? I nosaltres jo anem sempre els mateixos. En eh, Miquel Ferrer res ofici Ja. I ja Joan el Sur. Eh? Angelet i Maria Carles. És que millor votava en sí. sí. I a Palma. Jo, jo, jo, jo també... Nosaltres heu fet el vot i això. Però Palma, la, la Palma més bonica era la de... Angelet. Angelet, però ell el rest en tot això. Però la Palma no va votar. Això era... Si sí, diga Lídia, Pastor bata, iò per. que joava normalment. No, iò sí, no? sí, la vaig fer a Toni Molinera, pastor nascut a 1909, que contava una divertida anècdota de quan en Secanet es feia servir de d'asegaor i els cotxes començaven a transitar pel poble. Ora que diem sempre cos apareix. Pitamp, pitamp, pitamp a desesperades alemades. Que passaven eh? per ahí, eh, i ni tiren al gaiató al cristal del cotxe eh i, ah, sí. I ell va a va ser i l'ajuntament a tenorsixar. Jo, eh, havia pitat per rus, per organografo fugir i si això no és camí teu, el camí de la segadora de Areu. És de Areu. No i ferà pas i quan No me que ells van per seu camí. la Vila. Passava fins ací aquest programa d'aniversari de l'Arxiu de la Memòria que volgut ser un viatge sonor a un altre temps, rescatant les veus de la immortalitat que ens regala, com ningú, la màgia de la ràdio. Soc Pablo Jiménez i vos assegure que és tot un plaer contar-vos, de tant en tant, històries del nostre passat. Que els déus ens donen temps i salut per continuar. I fins pronte, així, a la Ràdio de Sella, a Cabiló Ràdio.